Разпределяне на енергиите 25-та лекция от 2 година на младежки окултен клас, държана на 18 април 1923 година, Сряда, София Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Размишление Чете се резюме на темата Ползата от Съня Четоха се резюметата на 9 и 10 лекция от първа година. Чете се темата Разлика между Съзнание и Самосъзнание Упражнение. Изнасяне на ръцете на страни. В това положение ще държите ръцете си неподвижно 5 минути, като концентрирате мисълта си към тях. След това изнасяте лявата ръка страна, а дясната движите по лявата, като започвате. От пръстите на лявата ръка, дохождате до рамото й, минавате под брадата, изнасяте я на страна напред и надолу. Същото кръгообразно движение правите и около дясната ръка. Дясната ръка изнасяте настрана, а лявата се движи по нея. Това упражнение се прави няколко пъти, то с дясната, ту с лявата ръка и то първоначално бързо, а после все по-бавно. Упражненията, които правите, са необходими, за да могат енергиите на вашето тяло правилно да се поляризират. Когато човек не живее добре, Енергиите в неговия организъм не могат правилно да се разпределят, вследствие на което в едни части на тялото се натрупва повече енергия, а в други по-малко. Енергията в природата иде главно от два източника – от центъра на Слънцето и от центъра на Земята. Преобладаваща енергия в природата е тази, която иде от центъра на Слънцето. Тя е положителна енергия. Когато Слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът на човека става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай мозъкът се демагнетизира, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново в мозъка. Понякога слънчевата енергия може да бъде съсредоточена повече в лакътя в цялата ръка в лицето и така нататък. За да се разпредели тази енергия равномерно по всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите под другите части на тялото. Това става по няколко начина. Или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути, или чрез измиване на краката в топла вода, за да привлечете част от кръвта в главата си да слезе надолу. Натрупването на слънчевата енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите удове ред болезнени състояния. Изобщо боледуват тези удове, които са демагнетизирани, т.е. които са лишени от нужното количество енергия. За да се изликуват, Мислено трябва да им се предаде необходимата енергия. Когато на някой заболял ут се предаде нужната за него енергия, той оздравява. И тъй. Когато искате да регулирате силите на своите лудове, направете следното упражнение. Спуснете ръцете си надолу и концентрирайте мисълта си към центъра на земята. След това вземете тази енергия от центъра на земята и съзнателно я отправете нагоре в мозъка си. Ако не можете да направите това, тази енергия ще ви обсеби и ще се отрази разрушително върху някой от вашите лудове. За да не става това, вие трябва да отправите тази енергия не само към главата си, но и към центъра на слънцето. После прекарайте същата енергия към центъра на земята. Тези два вида енергии, тези две течения, ще се срещнат някъде. Точката, в която ще се срещнат в човека, е под лъжичката. В тази точка вие ще усетите малкото топлинка признак на живот. Ако кръстосването на тия енергии става в мозъка, там ще усетите подем в мисълта. Ако кръстосването на тия енергии става в белите дробове, чувствата ви ще се разширяват. Ако това кръстосване става в стомаха, ще усещате голям апетит. Ако това кръстосване става в мускулите на краката и ръцете, ще изпитвате желание да се движите. Изобщо, в който ути да става кръстосването на тия енергии, човек ще почувства в себе си особена приятност и разположение към нещо хубаво. Ето защо. Човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде идат, от центъра на земята или от центъра на слънцето. Като знаете това, от вас като ученици се изисква да контролирате мислите и желанията си. Какво значи да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи да проследите направлението, посоката й, от иде и, и къде отива. И според разбирането ви, или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й. За това трябва да правите опити, да различавате коя мисъл откъде иде и на къде отива. Без опити, без приложение, вие ще натрупате много необработено знание, което ще ви създаде големи неприятности. Ако се събере много необработено, неприложено знание, енергията на това знание ще се натрупа в задната част на главата дето са личните чувства на човека. Това излишно количество енергия пък ще наруши равновесието в мозъчните центрове на главата. За да се възстанови това равновесие, част от тази енергия трябва да се отправи в предната част на мозъка. В това отношение мозъкът представлява чувствителни везни, Дето се отбелязва най-малкото отклоняване, най-малкото нарушаване на равновесието. Забелязано е, че горделивите хора държат главата си вирната. Защо? Защото центърът на тежеста на мозъка им е повече в задната част на главата. У философите пък, които работят повече с предната част на мозъка си, Центърът на тежеста на главата е повече в предната част на мозъка. Затова именно философите ходят повече с малко наведена глава напред. Те са всякога замислени. У религиозните хора енергията е натрупана повече в центъра, в горната част на главата, дето е религиозното им чувство, вследствие на което, те държат главата си изправена, погледът им е отправен нагоре. За такива хора казват, че са мистични, обичат да съзерцават. Понеже мозъкът е свързан всички части на тялото, каквото поляризиране да става в някои негови центрове, то веднага се отразява в съответните органи на тялото, които по такъв начин вземат участие, в натрупване на енергии. Като знаете това, вие трябва да търсите начин да пренасете излишната енергия в организма си от един център в друг или от един ут в друг. Щом постигнете това изкуство, вие ще можете да мислите правилно. С принасене на излишната енергия от едно място на друго, вие ще развивате волята си. Силната воля прави главата на човека при ушите широка. Човек трябва да работи за усилване на волята си. В това направление той трябва да прави много опити, за да развие в себе си смелост, решителност, самоувереност. Всяко положително чувство... Придава нещо хубаво на човека. Например, ако религиозното чувство в човека не достигне до фанатизъм, то развива благородство в характера. Нормално развито религиозно чувство придава отзивчивост, деликатност на човешкия характер. То кара човека да влиза в положението на своите ближни да ги разбира и обича. Който не е развил религиозното чувство в себе си, той няма почитание към хората, той се отнася с презрение към бедните, към простите хора. Следователно, работете върху себе си, да развивате своите умствени сили, своите чувства. Например, Съвестта в човека е във връзка със справедливостта, колкото по-силно развита е съвестта на човека, толкова по-справедлив е той. Религиозното чувство развива в човека чувство на почитание и уважение към хората. Любовта развива милосърдие, а милосърдието прави човека отзивчив. Състрадателен към хората, снисходителен към слабостите им. Когато разумът е добре развит в човека, той може да разсъждава върху причините и последствията на нещата. Като имате предвид това, всички трябва да работите, да развивате онези чувства и способности в себе си, които са слабо развити. У едни хора разсъдъкът е слабо развит, у други – времето, тактът, у трети – милосърдието, у четвърти – вярата, у пети – надеждата и така нататък. Това са все дефекти, които развалят живота ви. Те внасят у вас съмнение, колебания, недоразумения, обезсърчаване. И така нататък. Вие трябва да развивате в себе си положителни качества, за да подобрите характера си. Добрият характер изисква добре развита разсъдливост, въображение, чувство на сравнение музика. Човек с добър характер, подразбира отворен човек, в когото излишната влага се изпарява, за да не бъде. Нито много влажен, нито много сух. Той трябва да бъде твърд в идеите си, дружелюбен и общителен. Тези качества усилват ума на човека. Човек се ражда със способности и дарби, които са в зародиш, но трябва да работи върху тях, да се развиват. Колкото повече човек съсредоточава мисълта си към тия центрове, толкова повече кръв приижда там и те повече се развиват. Кръвта носи със себе си електричество и магнетизъм, които се предават на тия центрове и помагат за тяхното развитие. Когато някои хора остават назад в развитието си, за да се събудят от тях висши морални чувства, те трябва да се заставят да влязат в някакво религиозно или духовно общество. По този начин те ще мислят, ще развиват своите умствени способности. Забелязано е, че когато някои народи останат назад в умственото си развитие, невидимият цвят и спраща между тях учени, духовно просветени хора, които да внесат в умовете им тласък към наука, просвета и култура. Духовна и умствена. Така е било в XIX век, във времето на Възраждането. Всеки век създава свои хора, творци на нова мисъл, нов живот, които тласкат културата напред и нагоре. В развитието си съвременната култура върви спираловидно, по един възходящ път. След тази култура, която е култура на петата раса, ще дойде културата на шестата раса, културата на чувствата, на сърцето, която е една от възвишените култури. В тази култура и сърцето, и умът ще могат правилно да се развиват. Ако религиозното чувство у някой човек е слабо развито, той ще потърси няколко души, у които това чувство е силно развито, и ще ги помоли да му помогнат и той да развие това чувство в себе си. Веднага около него ще се наредят четирима души с силно развито религиозно чувство. Един отляво, друг от дясно, трети отпред, и четвърти отзад. Всеки от тие четирима души ще тури ръката си върху мястото, дето е религиозното чувство на онзи със слабо развитото чувство и така ще поддържат ръцете си около един час. Като продължават този опит една седмица, те ще повлият благотворно върху онзи, у когото това чувство е слабо развито. Същият опит може да се направи с човек, у когото разсъдъкът е слабо развит. Този опит се основава на скачените съдове. Хората представляват скачени съдове помежду си, следствие на което може да става приливане на енергията, от един човек на друг, както се приливат течности от един скачен съд в друг. В развитието на сегашния живот ние виждаме, че едни хора са учени, други прости, едни са умни, други глупави, едни са бедни, други богати. Коя е причината за това? За изяснение на този въпрос ще приведа следния пример. Виждате един планински връх, от който постоянно се спущат изобилни води, които образуват голяма, пълноводна река, от водите на която се напояват градини, бустани, карат се воденици и така нататък. Докато реката тече буйно, около нея кипи живот. Развива се и растителна, и духовна култура. Щом реката се отбие, щом ми се даде друго направление, животът на това място заглъхва. Значи, дето има изобилно енергия, там животът на човека се развива добре. Той има условия да расте и да се развива физически и умствено. Щом тази енергия се отбие, животът намалява. Там се явява недоимък на сили, на условия за развитие. Определено е строго математически какво количество енергия може да се изразходва за всеки човек. Определено е също така какво количество ученици могат да се поддържат от тази енергия. Граманна енергия се изисква за издръжка на мозъка на тия ученици. Развитието на всеки мозъчен център е свързано с известно количество енергия. В това отношение природата държи точна сметка за енергията, която изразходва. Тази е причината, за дето някои ученици не могат да свършат училище. Като дойдат до първи или втори клас, те напускат училище, нямат условия да следват по-нататък. Защо? Защото другарите им поглъщат всичката енергия и за тях нищо не остава. Те излизат от училището и търсят друг начин за развитие. И наистина, виждате... Че някой воденичар работи на воденицата си няколко години, работата му върви добре и той е доволен от положението си. Обаче дойде някой, отбие водата към себе си и воденицата престава да работи. На друго място виждате, че някой си е направил бустан покрай една река. Той си направил вадички, през които прекарва вода от реката. Да напоява зеленчуците си. Утре реката се отбива и бостанат изсъхва. И тъй, докато имате условия, докато природата е оставила на ваше разположение известно количество енергия, вие трябва разумно да я използвате. Ния ли използвате, друг ще се настани на ваше място. След вас има други които чакат своя ред. Нищо в природата и в живота не е произволно. Щом можете да използвате разумно това, което природата е определила за вас, вие се намирате в благоприятни условия на живота. Не можете ли да го използвате? Вие се намирате в неблагоприятни условия за развиване на ума, на сърцето, и на волята. Докато имате желание, вътрешен подтик в себе си за работа, вие ще имате възможност да използвате енергията, условията, които природата е предвидила за вас. Бюджетът за всеки човек, за всяко общество, за всеки народ и за цялото човечество се определя от Слънцето. Сега Слънцето изпраща на Земята повече физическа енергия, т.е. днес хората са в състояние да възприемат повече физическата енергия на Слънцето, отколкото духовната. В бъдеще, когато шестата раса дойде на Земята, хората ще имат възможност да възприемат от Слънцето и духовна енергия. Значи... Енергиите се различават, Затова казваме, че има физическа, сърдешна, умствена и волева енергия. Като изучавате хората, ще видите каква енергия излъчва от себе си всеки човек. Сега, като знаете това, не мислете, че каквото пожелаете, можете да постигнете. За всяко нещо се изискват съответни условия. За да се ползват от умствената енергия на природата, хората трябва да знаят как да я привлекат към себе си. За тази цел се изискват огнища, общества от хора, с умствени, интелектуални стремежи. Те са в състояние да привлекат тази енергия. В това отношение Университетите са такива фокуси – огнища, които привличат умствената енергия на природата. Ето защо, когато студентът влиза в някой университет, той изпитва свещен трепет – подем своите умствени сили. Той може да се занимава и в дома си, но университетът е мястото, дето Умствените сили и способности на студента се запалват и разгоряват. В училищата, в университетите, умствената светлина е по-голяма, отколкото тази в семейството. Тази е причината, дето децата от най-ранната си възраст се пращат на училище. Ако погледнете на някое училище или на някой университет, Сокото на ясновидеца, ще видите, че оттам излиза светлина. Колкото по-първоначално и долно е училището, толкова светлината му е по-малка. Най-малка е светлината на първоначалното училище, а най-голяма на университета. Когато казваме, че човек трябва да живее чист, свят, Разумен живот, имаме предвид той да използва съответните енергии на Слънцето. Колкото по-възвишени стремежи има човек, толкова по-голяма възможност има да се свързва с висшите слънчеви енергии. Иначе той ще се свързва с нищите земни енергии, които ще го завлекат в гъстата материя, Отдето мъжно може да излезе. Колкото повече човек потъва в гъстата материя, толкова повече става материалист и се свързва с черната ложа. Материалистът отрича духовния свят. Защо? Защото без да съзнава той се намира изключително под влиянието на нищи духове материалисти, които го заблуждават че той е господар на положението и от никого не зависи. Дълго време трябва този материалист да учи, да просвещава ума си, докато съзнае, че е обиколен от духове с различно развитие, от които се влияе в положителен или отрицателен смисъл. Слънчевите енергии са положителни и се отразяват благотворно върху човека, Земните енергии са отрицателни и се отразяват неблагоприятно върху човека. Първите енергии помагат за повдигането на човека, а вторите за неговото падане. Свързвайте се с енергиите, които идват отгоре, а не с ниските енергии на Земята. Уния сили които противодействат на човешкото развитие, имат за цел да прекъснат съобщението между висшите енергии на Слънцето и човека, за да го поставят изключително под влиянието на нищите земни енергии. Докато слънчевите енергии вземат надмощие над земните течения в човека, той има възможност да се освободи от заблужденията на света, Откривите положения на неговия живот. Слънцето носи нови идеи, нови открития, нова философия, нова религия и нова наука. Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пепел ще го превърне. Слънцето ще донесе на земята чистия, възвишения живот. За кого? За готовите души. Готовият човек е пъпка, която чака да изгрее Слънцето, за да се разцъфти. Човек трябва да бъде цвят, отворен за Слънцето, за да възприема енергията му, която единствена е в състояние да го оплоди. Умът на човека трябва да бъде насочен, към слънчевата светлина, която единствена може да разсеява тъмнината в живота му и да помага за неговото развитие. Щом човек възприема слънчевата енергия, животът сам по себе си се развива правилно. Размишление само светлият път на мъдростта води към истината, тя постоянно ни весели.